Hármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente. Szervusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés podcast 95. 5 Windows adását halljátok. Szedlák Ádám vagyok. És Gabriella. És Fejes Balázs. És rengeteg hírünk van, úgyhogy villám gyorsan kapjunk bele. Igen. Az első... Rögtön, Hitton, szerintem egyszerre felháborodhatunk, mit szóltok hozzá. Az az Számé első... Jó, háromra. Szóval az az első hírünk, hogy nem tudom, ismeritek-e Woodhouse-t? <gül> Igen! <gül> a kerekek <gül> bollogatnak <gül> a, <lakáját. Sosan gül> a nyúszira. Sosem egy darabot sem. Most Igen. Majd elbújok, vagy visszaadom a könyves bloggerigazolványomat. És hát a, talán a legismertebb karakterje Woodhouse-nak ez a Jeeves nevű lakály. Az a korrekt fordítás. Cirka 40 komornik. évvel azután, Komornik azután, Aztán, hogy, hogy kijött ki az utolsó könyv, most újra előveszik, leporolják a karaktert, biztos, hogy valami, valami jog járt le, vagy nem tudom. És kérlek szépen, hogy Sebastian Fox nevű író kapja a kezébe a karaktert, akit legutóbb én ott olvastam, hogy egy James Bond utód, Regényt is írt, Devil Maker címmel, amilyen. Hát, szódával elment. De... ellenben, bocsát, ő a BBC Radio4 uh, irodalmi kvízének az egyik kapitánya. Ezt majd meg kell néznünk. Kapitány. Az, irodal... Balázs... az Mond. Nem csak, hogy Balázs a James Bond könyvekben viszonylag naprakész, vagy esetleg olvastál-e valamit. Mondom, ezt a Devil Makert, ezt olvastam, ez, ez, ez úgy elment, de, okay. de nem, nem volt kiemelkedő. Hát a, volt sokkal rosszabb James Bond regény is azóta is, meg előtte is. Szóval ez így a, a, a felső felébe van a James Bond utótkönyveknek, de egy, egy ilyen embernek a kezébe adni Chiefs Ugye James Bondnál nál elég jól ott vannak az alkotóelemek, hogy, hogy a kaland, meg a, a ivás, evés, meg a nők, meg a gadgetek, meg mit tudom én, és abból bármi többé-kevésbé kompetens regényíró szerintem tud valami fogyaszthatót írni, de, de mondjuk Woodhouse, meg a humor, hát az azért nem, nem is tudom. Tehát ez nem sülhet-e jól, szerintem. Nézegetem hogy miket írt az ember, és uh kísérleteknek legalábbis érdekeseket, amiket csinált, megbízhatatlan narrátorral, meg minden ilyesmivel. Uh -huh. Elképzelhető, hogy tud írni, de, de majd meglátjuk akkor. Tehát tényleg ez egy ilyen iparos dolog, nem, aki, aki ilyen meglévő franchise-okba ír egy-egy új könyvet, és akkor hát nem tudom, meglátjuk. Lehet, hogy az hát. középkategóriákat lövi be. Tehát a James Bond-nál is a közepes James Bond regény célhozzá be, és azért uh, is voltak uh, közepes könyvei. Hát, hogy azt hozzá, ettől függetlenül mindenki le fog eszítni a sárga Meg Van-e létjogosultság, vagy jelenleg komorikos könyvnek? Nem tudom. Kettő, de könnyebbet. Okay. Na, akkor ilyen... most valami egészen más dolgot mondok, az pedig könyvtár jellegű, megé lehet felháborodni. Áromra. Ezt is a New York times ban találtam, és egy Donnell nevű könyvtárat teljesen felújítottak, és hát érdemes megnézni a képeket. Nekem a kialakítása legjobban egy ilyen Apple Store-ra emlékeztett nagy üres felületek, sok-sok üveg, ilyen markás, ott levő lépcsők, amik így meghatározzák a teret, és akkor úgy van kitalálva, hogy így kényelmesen egy nagyon széles lépcsőkre úgy lelehessen lehessen ülni, és olvasgatni, és hát az, az a logika mögött, hogy igazából nem feltétlenül a nagy katalógusnak kell a sok teret adni, hanem hogy az emberek oda üljenek olvasni. De nekem nagyon idegen volt, tehát abszolút nem, nem látom, mint, mint könyvtár élmény. De hát lehet, hogy, hogy pont azért, mert annyira új esetleg a idézőjeles fiatalságot be, bevonzák, nem tudom. Megnéztétek, hogy hogy néz ki? Ez, ez a lépcső, ez Én... borzasztóan néz ki, hát ott vannak egy ilyen hangárszerű akármiben, nagy széles lépcső, és ott ülnek egymás nyakában. Uh -huh. Közös szépen Ráadásul az egész egy ilyen összeoldózott grafika, tehát azt, hogy mennyire él, élhető, az majd az a valóság azt megmutatja. Jó kérdés, hogy ki mire használja most a könyvtárat, tehát hogy van a fejünkben egy elképzelés, hogy milyen a jó könyvtár, de igazából én már olyan nem voltam könyvtárban szégyen hogy hogy nem tudom, hogy tényleg azt akarom -e, ahogy elképzelem, a könyvtárat a fejemben, a Szabó Ervin gyönyörű ö, stukkóit, ahol filmeket forgatnak, vagy pedig valami olyan helyet, ami már egészen más. Hát a, Nem ami nekem a... nagyon furcsa, hogy, hogy ezek a hatalmas üres fal felületek, tehát mint Aha. ezek a skandináv lakberendezős képek, tudjátok, hogy a nagy üresség, Aha. és hiányzik, hogy ott ez a rengeteg fal is nincsen telekönyvel. Tehát azt érzem nagyon furcsának, olyan, mintha tényleg valaki valaki ezzel szeretné megkapni a következő Apple megrendelését, itt építész. De hajrá, egyébként jobb, hogy könyvtárat tervez. Aha. Az jutott egyébként eszembe, hogy megragadjam az alkalmat, őregnek öregnek érezzem magamat, hogy 2007-ben voltam egy olyan konferencián, ahol a következő generációs könyvtárakról volt szó. Ott az Idea Store volt a a kulcsmondat vagy a kulcs kifejezés, de ott olyan könyvtáli tereket terveztek, amik olyanokról volt szó, amik közösségi terekként működnek. És ebben benne volt az is, hogy van, van benne kábízó hely van elkeríthető, amit a helyi sakvállalatot játsz vagy a helyi amatőrszínjátékokör. Tehát ez egy sokkal tagolhatóbb térrel, még sokkal barátságosabb, kuckószerűbb térrel számolt. Ez ehhez képest egy nagy üres, ahol nem lehet semmit csinálni, mert hogyha egy valaki hangosan rágózik, akkor mindenkit zavar. <síns> Szerintem én kíváncsi a hallgatók meg, milyen a jó könyvtár elképzelésük, meg a konkrét élményük, hogy hova érdemes elmenni a kis eldugott kerületibe, vagy a nagyba. vannak egy jó magyar könyvtárok, vagy esetleg külföldön? Én már teljesen szárattam ilyen élmények terén. Oké, okay, Ádám, és teljesen lebukta a papír, papírkönyvről mehetsz az erre. Jó e-könyv, illetve biznisz pletykák robotunk következik. Uh -huh. Azt írja a Remek The Verge hogy a Microsoft szemet vetett volna a Barnes Noble Nuk nevű, úgy e-könyv olvasójára, mint teljes ökoszisztémájára. Tehát a bolt minden. Mindenne, kulcssal, takarítónővel és könyvraktárral együtt az egészre, és valami egy milliárd dollárt. Kínálnak, ezért a TechCrunch által megszerzett doksikra hivatkozva írja ezt a lap, ami azért nagyon furcsa, mert, mert egyrészt a Microsoft ott volt azért abban a csapatban, ahol feltalálták az e a LIT nevű formátumra, meg a Microsoft Reader, amik ilyen PDF-eszközöken futottak, nem tudom, emlékeztek-e. Hogy nem emlékeznék, meg arra command line eszközre is emlékszem, amivel ezeket a LIT könyveket ki lehetett fordítani. Igen, jelen, igen, igen, igen. lit.exe volt igen, azon nagyon sokat röhögtem ott, és Ilyen. akkor, mert ezek a poénok, ezek örökök. A, a másik pedig, ja, egyébként a magyar elektromagnetikus könyvtárban mindig lehet liteket találni, mert oda valaki egyszer nagyon sok litet gyártott le. A másik pedig, hogyha ez átmegy a Microsoft-nak a tulajdonában, akkor nem tudom elképzelni, hogy hogyan nem pusztul el szegény nook. Hát igen, lehet, hogy át, először átnevezik uh, Windows, ebook, reader, device, 2013 XT-nek vagy valami? Igen, és a Microsoft pontokért lehet majd venni specifiket. Szóval bo borzasztóan hangzik az, az igazság, és ami hát igazán aggasztó, hogy a Barnes Noble-nek a, a felérték kérdés az nem sokkal több, nem lényegesen több, mint amennyit a Microsoft ajánl uh -huh. Tehát még az is lehet, hogy ez létrejön az a biznisz, és uh -huh. akkor majd létszen sírás és fognak csikorgatás, mert hogy a Kindle-nek azért nagyon kell egy rohadt erős konkurencia. Igen. Tegyük hozzá, hogy ugye nálunk esélytelen bármit vásárolni a, a Nuxtorból ból szóval ebből a szempontból minket így élesbe, egy az egyben nem érint, csak mint piaci verseny azért, ez az fontos. A teljesen ingyek könyveket le lehet tőlük tölteni magyar kártya segítségével is, minden más az tényleg, tényleg ki vagyunk zárva belőle. is még a tied ezt inkább meghagynám Gabinak, vagy, illetve előre menném a Gabi hírét, mert az enyém az már átvezett, mit olvastunk. Aha. Úgyhogy beszéljünk inkább a Libri Aranykönyvről, aztán majd mondok valamit a videdről, meg arról, hogy húsz éves. Igen, ugyanis a mai napon lezárult az Aranykönyv, vagy legalábbis publikálták a nyerteseket különböző kategóriákban. irodalom, szépirodalom, kasztró, gyerek, ismeretterjesztő, terjesztő ilyen kategóriák voltak, most nézem közben, klasszikus, még ez is, ez teljesen misztikus számomra ez a klasszikus, ahol például a rózsaneve meg a tetovált lány ugyanúgy működhetett, na mindegy. Csada. Ezt ideig, valamilyen ideig kértem, tehát alaposan... És egy mérbeket. nagy kérdőjel van a igen, holokon fölött így lebeg. És ez a magyar szórakoztató között a Shakespeare-es röviden, a külföldiek között pedig a sárkányok tánca lett az első, szépirodalomban pedig a magyar szerzők között Örkény István, és ami nem klasszikus, hanem egyszerűen szépirodalom, viszont ami szerintem érdekes, ez a szórakoztató kategóriának a, a tízében, például szerepel Brandon Hecketnek az Emberkönyve, és OnShine-nak Kaldarona vagy jelölt kerestetik, amelyeket mi, mi, a mi területünk, amelyet szoktunk foglalkozni, azt talán mondhatjuk magába foglalja, vagy legalábbis oda de olyanok is szerepelnek, mint Fábján a Papdiána, vagy pedig a Vérmacska Kettő, vagy a Világoralom Alfiratőr, ami Szóval eléggé érdekes lett az egymás mellé kerülésük, de hát megvan ennek a hátránya túlságosan, sokáig bontod a kategóriákat, ugyanúgy megvan a hátránya, hogyha túl nagy falatok vannak, tehát túl nagy kategóriák. Mindenesetre ezen a klasszikusan én is most döbbentem meg. Tudok még rosszat mondani, ha kell, vagy már eleget fikáztuk? Adi... Ismét a kategóriát nézzétek meg, nagyon durva. Ja, hát igen. Magyarból nagyjából a self help, de tényleg a Pál Feri atyának a szorongásra az önbecsüléségen, abban beleolvastam és nem beszéltem róla adásban, mert vannak olyan ismerősemi, akik kedvelik. Ö, meg Nyári Krisztián, meg, meg Böjte Csaba, meg Önmagunk Jobb Megértése, meg Így lesz szebb az életet típusú könyvek. És a külföldi szerzős ismerettereztő sem sokkal jobb. Ott a, a hobbit művészetétől kezdve a kutyás szakkönyveken keresztül Egészen a Schwarzeneggernek, ha jól látom, az önéletírásáig találhatók meg dolgok. Tehát, hogy az ismert megint olyanokat lapátoltak be, ami vagy nem az, vagy hogy is, nem mondjátok, hogy ezt olvassák. A szofi a most nézve. De biztos véletlen volt. De ott van a avarásdat is például, meg az FBI titkai. Ti emlékeztek rá, hogyan alakultak ezek a kategóriák? Tehát, hogy a mindenki tehát közönségszavazatok, dobták be a könyveket. Jól emlékszem erre, hogy lehetett szavazni a megjelent könyvekre, vagy pedig a kategóriák azok már hozzá voltak rendelve a könyvhöz, és csak jelölt. Szerintem hozzá voltak ezek rendelve, de hagyományos egyébként a magyar könyvesboltok a nagyon szarú kategorizálnak. Ismét keresztül mindig ott szoktam kikötni, hogy egy év egy vannak a jók, mert mindenhol más obacokat lehet találni. Aha. mondjuk nem tudom mivel jár ez az aranykönyv tehát azon kívül, hogy van egy kis felhajtás, és viszonylag uh, ugye ez, ez elég hosszú ideig zajlott ha jól emlékszem, egészen már évelejétől lehetett uh, voksokat leteszvegetni egy-egy könyv mellé Ti tudjátok, valami info van erről? megy egyszerűen de... megkapja az aranykönyv stót szobrot rá, googliztam most, hirtelen, de egyelőre semmit nem ír az internet. Szerintem túl is beszéltük. Jó. De biztos kap egy könyvutalányt. mind ah. Na mindegy, eleget fikáztuk ezt. Uh... Jó, rendben. Úgyhogy menjünk tovább. Valami vitálmokra próbáltam, láttam, az ilyen. igen. Igen, igen, igen. Uh... A történet úgy történik, hogy utazás volt a családban, hogy volt egy konferencián Angliában, és hozott nekem vissza sört. A sört kapni, ez egy mindig érdemes szerintem. Ez Old meg Kiulér nevezetű uh, sörnek egy üvegét raktal elém, aminek a hát címkéjén, uh, Flash Fiction, 10 mondat, 10 szavas krimi található az enyémben. Simon Kernick House nevű írása, amit most mindenféle jogdíj megfizetése nélkül fog felolvasni. Picked one by one, four, three, two, it's you. Oh, ez egyes számú, azt hiszem, hogy mind a hatot jelleggel működik. Kicsit kapcsolódik, nem, hogy volt most ez a Steven Zodeberg vagy hogy hívják azt a rendező fickot? Igen. Neki volt egy Igen. most egy jó cikk, ahol Teljesen kiakad a filmiparra, is hogy hova mennek a dolgok, és ő ebben a rendszerben nem hajlandó dolgozni, de aztán úgy került be a hírekbe, hogy Twitteren ilyen sorozat történetet rakott össze. Ott is az ilyen nagyon rövid sorokból álló jó pufa dolog jött ki, nem? Most úgy látszik, ez divat. Most Olvas, nem olvastam még, de most játszanak egyébként ezekkel a rövid eszközökkel. Úgy emlékszem, hogy valamelyik korábban meg Vine-nal játszott a Twitternek az a uh -huh. rövid forgatós applikációja. Én, én egyébként azzal kapcsolatban nagyon szkeptikus voltam, de én most már el tudom képzelni, hogy abból lesz valami. Ezek a tényleg, ezzel, hogy korlátozzuk a hosszát, talán 6 másodpercbe a videóknak, nagyon jó dolgok jöhetnek ki. Ha időtállóságával kapcsolatban vannak problémáim, uh -huh. nevezetesen hogyan fogja ezt kirakni a nagyja kandalló párkányra? Hát, Már igen. van kandalója olyan agyinak. Ja, és még annyit akartam mondani a sörhöz, egy záró gondolat, hogy egyébként a, a sör, az, a főzde, az, az támogat egy krimi fesztivált is. Úgyhogy amennyiben hallgat minket a, a kőbányai, vagy a borsodi, vagy bárhonnan, magyar sörös krimi fesztivált tök jó lenne. Igen, nem lesz. van, nem. Történjen Te meg. Ánt, a... nincs, nincs vetlenül fotód erről a termékről. Elképzelhető tudok készíteni, de még sokkal jobb lenne, hogyha simán felraknánk a honlapjukat. És biztos vannak jók ki jó kis fotósok hát a készített fotók, ahol, ahol az üvegen gyöngyözik lefelé a, a kicsapódó víz. Tudod ez a klasszikus, ahogy sört kell fényképezni egy Igen, Igen, igen, igen. Bár Kicsapodó most volt valami, valami tudományos cikk, ami azt írta le, hogy, hogy ahogy kicsapódik rá ugye ez a pára, vagy mi. Ez igazából nem jó a sörnek. Felmelegíti a sört, és jobban jársz, ha letörlöd róla. Pedig az annyira jól néz ki. Tehát Szerintem ez ront, ront a hideg megtartásában. Ennyit valószínűleg fel kell áldoznunk a sörküleméért. Sör uh -huh. Mert amúgy ihattánk uh, egy mély hűtött zacskóban, egy fagyasztóban ülve. Igen. Vagy meg sem markolhatnánk a korsót, hiszen a saját testünk is már befolyásolja. És hát csak kizárólag úgy érzem, én hogy megy a színekről. Na, tehát a sört. Ha ezt csinálta volna Júrgyafatilla, ugye, akkor. nem oh. Jó! Oh. Menjünk vissza. <gül> piroslap, piroslap. Okay. Nem adhatsz piroslapot, én folytatom a beszédet. Oké. Okay mégpedig azzal a, az azzal a írással, ami az óte jó ég, óte jó ég betűk vagy szavakkal kezdődik. Találtam ma délután keresgetve, mert kaptunk ki ilyen kellett nekem az a mondat, hogy, hogy milyen monomerekről beszél Gibson a Pattern És egyébként édes hűves szavú hosszú lencú monomerek, ez egy nagyon szép mondat, És találtam egy olyan olyan oldal, ahol ki van jegyzetelve jó mondatok, meg megjegyzések, meg beszólások, meg ez jutott eszembe olvasás közben típusú, ja, meg erről beszélés, itt van róla egy link típusú dolgok alapján. Valaki ezt Excel-be vezetgette. Nagyjából igen, William Gibsonnak a, a Pattern recognition -je. meg van egy másik, azt meg Gáspár barátom találta, és küldte el nekem, ott pedig a Zero History, ami ami ugye a harmadik kötetben ebben a sorozatban. És ott is blogpost mi jutott eszébe, hogyan van ez, plusz szövegek, esetleg belinkelve a kocsi, amiről beszélnek a, a könyvben, Ö, hogyan lőnek bele, merre pattan. Teljesen elnöveteg módon kiédzetelt könyvekről van szó. Én csak azt remélem, hogy ez már a második vagy x olvasásnál történt, és nem nem úgy olvasta az illető a könyvet, hogy így oldalonként megállt és jegyzett. Vagy ti tudtok úgy olvasni, meg élvezkedni? Ö, szoktam beledobni pár karakternyi ízét. Pár karakternyi kindől el, hogy ott van egy bookmark, és akkor visszanézem, hogyha valami nagyon kell. Aha. Nagyon ritkán van, hogy átülök a számítógéppel, és elkezdek googlizni. Milyen Gibsonnál egyébként van, amikor valami nagyon nincs értelme, és, és utána kell olvasni, hogy mire is cél az. Igen, ezt a, ezt a szerző von be ebbe a játékba, szerintem. Tehát egy csomó esetben neki kell megteremteni azt a lehetőséget, hogy te félre azt a könyvet, ne érezd azt, hogy kiszakadt a hanem még az is a folyamat része, hogy a gépeli őrzés Igen, de nyilatkozott is valahol. Egyébként nekem rémül, hogy egy ilyen alá elmondja azt, hogy, hogy és ebben az a jó, és azért nem kell alárakni lábjegyzetet, vagy fordítói lábjegyzetet sem enged. Mert hogy akkor a olvasok ugyanazt járják végig, mint ő, és akkor ez itt a a könyv kinyúlik az életbe, vagy legalábbis az internetre. Hmm, kicsit ez releváns a Gabi témájával is kapcsolatban. Igen, úgy érzed? Úgy érzem. Uh, igazából uh, az elmúlt másfél hétben két kritikát is olvastam, és annyira szélső értékeket vettek fel, az, az, annyira szélső állapotokba kerültem a két kritikát, az egyiknél, mint a hájjal kezengették volna a lelkemet. A másiknál pedig úgy éreztem, mint hogyha megtippartak, mert megaláztak volna. Ennek az az oka, hogy két olyan könyvről vesz, amit olvastam, és valamilyen véleményemről tud volunk, és az első kritika szerzője az abszolút felmagasztalta azt a könyvet, amit én is nagyon-nagyon szerettem, és nem árulok zsába macskát, ez a színbát Cibériában, és Páver olvas blogonol Öt pontos lett a könyv, ami, én nem is tudom, mikor volt utoljára öt pont távolnia valami, mert négy és feleket szokott adni, amikor egy kicsit még egy valami nem ok, és a másik könyv, ez pedig a Felőad lesz, ami, ami az irodalmi jelenen nagyon-nagyon lehúzata a szerzője. Kóelyói magasságokba emelte, és, és a végkövetkeztetése az, hogy hogy igazából egy olcsó szórakoztatás, nagyjából annak, annak érdemes, akik, akinek nincs tévé, de egy ilyen stílusú ö, szórakozásra van igénye, vagy befogadója, és le is húzta, hogy miért kitvány ez, és hát itt persze egyrészt azon azt éreztem, hogy mit mond ez a Pimasz, a másik pedig az, hogy hogy tévedhettem ekkorát, hiszen én annyira szeretem azt a könyvet, és <gül> <gül> tehát egyszerre tépelődés, és egyszerre bőzi, e, e, e, hibáztatás. Ez és érdekes, én, gondol... én annyira nem adok másnak a véleményére, Aha. hogy ez nem szokott így bántani. Nem az pedig az... El, ezzel a pár szóval a könyvet, van tévém, de nincsen benne adás, és szeretem az olcsó szórakozást. Igen. <gül> Szóval, hogy, hogy igazából persze ettől az az élmény, meg a felholt lesz nekem akkor is egy nagy szerelem volt, és ezt nem veszi eltől, senki még, hogyha odajön valaki, és elkezdi fiquezni. na de hát pupos is, meg mit tudom én, meg elveri a pénzt. Én nem, én értem, ezért nem bírom a kaja, az ilyen gastro-blogokat olvasni, ez a fajta szemléletmód, amitől rosszul vagyok, ugye, hogy milyen kommersz azzal kritizálni valamit. Mert, mert annak az az egyetlen üzenete, hogy a kritikus milyen vájt fülű, meg szemű, torkú. meg torkú, igen. Ja, az igazság, hogy én ismerom a másik oldalt is, de és ezért nem értek vett teljesen egyet, mert vannak szituációk, amikor valamiről le kell írni azt, hogy vásári bazár, akkor is, hogyha a igen. emberek milliói vásárolják az ember megveszi a piskóta és is, tudjátok, a bucsóban ez a citronsárga rózsaszín, de tudja, hogy az piskóta nyaklánc, ne vegye el senkitől, nem szeretem, de a kérdésem az volt, amit ennek a két kritikának a kapcsolatban megfogalmazott benne itt az adás előtt, hogy, hogy, hogy ti mennyire tudtok objektíven kritikát olvasni arról a könyvről, amit már olvastatok, tehát amiről van élményetek, van véleményetek, hogy mitatkoznak Aha. ez ilyenkor a másikkal, vagy cimbora lesz hirtelen barátom a keplemre lelkitársak, mit tudom én. Szóval ez milyen ez? Én Olvostak inkább akkor, akkor szoktam ilyeneket keresni, amikor nagyon sok kérdés marad nyitva bennem, ugye a könyv olvasása után, és mondjuk nehezemre esik így, így kitalálni, hogy három csillag-e. <gül> De <gül> tehát akkor szoktam a kritikából kicsit tanulni, hogy hogyan értelmezte és épp azért nem, nem nagyon a, a véleménye érdekel, hanem, hanem hogy miket fedezett fel benne, meg specifikus dolgok, hogy ugye mi is ebből tanulunk, hogy, hogy mi az, amire lehet figyelni egy könyvben. Legutóra videójárték kritikában voltam egyébként így, hogy nagyon érdekelt, végig végigjátszottam, hogy mit mondanak róla. Ez a Bajosok Infinite nevű történetmesélős és általán rendkívül irányított neki ez a játék után volt, és hogy miért pontozzák ezt, nem tudom, tíz és fél csillagna Nagyon meg tízenegyre, meg miért imádja mindenki. Uh, hát igazából választ nem feltétlenül kaptam, de legalább éreztem azt, hogy csak én vagyok helikopter. Szóval ti megőrzitek integritásotokat, egy ilyen kritikolvasása közepet, ha csak nem eleve a kérdések miatt olvastátok. Így van többnyire bízom a életemben, mert nem teszem, akkor az egy idő után egy nagyon durva spirál vezet bele, amikor yes. ülök egy labornak a fenekén, és nem tudom, hogy mit gondolok. Meg hát azért közülünk tényleg én vagyok az, aki leginkább fogékonyabb az ilyen popkultúra, lazább könyvekre. <fork> és hogyha nagyon odafigyelnék így a, a magas kritikára, akkor, akkor folyton, folyton sérülnék tőle, szerintem. Nem, mert szórakoztató regényekről is lehet beszélni melyik a, melyik a nem jó és melyik az igen Aha. még akkor Isten. is hogyha ha Clive Castle írt és mindig tökéletes mestermű is amelybe kéne önteni hát, nekem volt egy olyan fél éves időszak amikor valamiért kizárólag az ilyen teljesen vacak b vikon tudtam jól szórakozni Szóval én szerintem van mindenféle ilyen termék, meg, meg, meg mű, amiben valamiféle teljesen furcsa módon lehet értéket találni. Szóval nincsenek ilyen egyetemes jó-nem jó kategóriák. Köszönöm, hogy mindent sikerült elbizonytalanítani így a végére. <há> Egy dolog, ami eszembe jutott egyébként, pont ennek a nicsákönyvnek a kapcsán, hogy itt van uh, Murakami, aki Ó, ez... a nálad. Hát ez szép. Jaj. Már Már fut is tovább. És uh, két kétfajta vélemény van, vagy legalábbis sokszor van ez a két szélsőeles Az egyik, hogy ő megkapja az irodalmi nobel, a másik pedig, hogy ekkora bluff-et még életünkben nem látunk. Illetve van még egy-két ilyen szerző, és uh, nagyon érdekes, hogy tehát ettől még murek, ami számunkra az, aki de nagyon szeretem. Nem én érdekel, is. hogy rössz, vagy irodalmi Nobel-kategóriában. Én mindenben külüsten... nagyon-nagyon szeretem a jó iparos munkát, amiben látszik a ha. belefektetett energia, sokkal inkább, mint, mint adott esetben a művészi víziót, meg mit tudom én. én szerintem ebből át lehet kötni a Brandon Sanderson-os oh. abszolút. De Brandon Sanderson pont maga a művészi vízió, éppen akkor, amikor nem az magukat idő előtt megölő, és vagy valami meghaló szerzőknek a munkásságát fejezi be. No de, Brandon Sandersonnak rövid hír következik, új könyv jelenik meg a jövő héten a Tor kiadónál. Ebből következően idéző DRM-mentes lesz, aminek most nagyon örülünk, és erről lesz három mondat múlva egy hír. Másrészt viszont, ami sokkal izgalmasabb, hogy Brandon Sanderson ez a szép mormon férfi, aki mindegyik könyvéhez kitalál legalább három mágia rendszert, mert valószínűleg ez a hobbia. A tor.com-on közzétette az első öt, vagy első hat fejezetet a könyvből. Ami ugye sokkal Te több, mint ez a tipikus első fejezet preview az Amazonon. Ennek van értelme egyébként, hogyha felé beleolvastad magadat és nem tetted le, akkor úgyis meg fogod venni. Aha. A baján csinálta annó ilyeneket, hogy a, az ilyen hosszú sorozatoknak az els, teljes első kötetét. Akinek ha. kell, az vigye. Utána, hogyha érdekel, mi történt, akkor is megveszed a többi nyolcat. Nem pont a Brandon Sanderson az az író egyébként, akinek az első fele mindig jobb a könyveknek, mint a második. Valahogy nekem olyan élményem van. így nem. Felépíti az alapötletet, meg a Magic rendszert, meg mit tudom én, de aztán nem feltétlenül ugyanolyan minőségbe zárul a dolog, akkor hogy fókuszt vesz néha. Hát a világteremtése utazol, akkor elég az első felét a lavas, Jaj. nekem szokott érdekelni végére, hogy mert mindenki túlélje, vagy kihal meg, vagy uh -huh. kik verekednek. Uh, no de, fent van a toron az első hat fejezet, úgyhogy neki lehet szaladni most, és akkor jövő hétre már meg is lehet venni a a majd. Nem ígérem azt, hogy mindenképpen belekezdnek, mert amikor ilyeneket mondok, akkor sosem olvasom el azokat a könyveket, amiről Igen, nem az el Igen, remélem, van. hogy senki sem számolja ezeket, mert eléggé szarul nézünk ki, ha valaki számolja. Igen, mindig kerülnek má más könyvek, de azért erről majd lesz szó egyszer csak. Aha. Én pedig, abban bízom, hogy igazából annyi könyvvel bűvészkedünk, meg zsonglerkedünk, dobáljuk őket, hogy elvesznek ott a csillogásban azok, amiket feltöltöttünk egy másik adásban, hogy az már rég ott pattog a földön. Aztán majd lekapcsolják a reflektort, és összöpörjük ott a cssepeget. Szomorú hát. lefolyt bohót. Én egyébként csak egy dologra mondatunk, és az sem, mint van kint a blogon, hogy melyik könyvekről beszéltünk adásban. Ez majd egyszer csak teljes lesz és kereshető. Az ígéreteket még véletlenül sem tegeltem fel, tehát mindennek határa. <gül> viszont így a, maga is. Így van a Ez maradva az e pont nó olvastuk, hogy ugye most telt le kb. egy év azóta, hogy a Tor bejelentette, hogy ezen túl ilyen, hát nem teljesen DRM-mentesen, hanem ugye ezzel a soft DRM-mel látják el csak a könyveket, tehát nincs, nincs DRM rajta, csak egy ilyen egy van benne, hogy azt, azt az Ádám vásárolta az adott könyvet, hogy ne lehessen annyira könnyen megosztani, hogy hogy lelepleződni. És ugye az a fontos információ ebben a posztban meg a tornak a nyilatkozatában, hogy ettől érdekes módon nem omlott össze a biznisz, és nem jöttek a kalózok jobban, mint ahogy eddig jöttek. Tehát teljesen várt eredményt hozta a dolog. Jó kis marketing, pozitív irányú marketing volt ugye velük kapcsolatban, hogy, hogy bíznak az olvasóba, meg nem teszik ne nehéz az életünket, és nem, nem hatott rosszul az üzletre. Aminek a nagyon örülünk, mert a drm én nem is utálom, mert, mert nincs rajta mit utálni, mert egy buta eszköz, de rendkívül kényelmetlenek tartom. Így van, így van. És Ugye a zeneipar végment már ezen a körön, hát ha az e-bookok -ok néhány évvel rövidebb e, futóidő alatt így, így lejátszák ezt a dolgot. A magam részéről bízom benne, de az az azóta jutott adájuk, hogy nem csak délremmentes könyvei, hanem tényleg meg is lehet venni nem amerikai emberek számára, mert az elején úgy wow. volt a bejelentés, hogy nem wow. lehetett megvenni nekünk. És most már mintha mind a kettő adat lenne egyszerre. Aha. Király. Na, még van hírünk vagy ja igen, most jön ez, amit, amit már itt beharangoztál, Ádám. Uh, igen, mert hogy kezembe került a Vired magazinnak a 20 éves évfordulós száma, ami rögtön gondolatokat indukált bennem. Egyrészt egy két nap ezelőtt, öcsémmel este hogy minden órát megveszel, amit a, a Viredben reklámozok, akkor az mennyibe kerül. És hány órát lesz? Egyébként hét darab és 9 millió forint. Uh, másrészt pedig felfedeztem azt, hogy kiadtak ezzel párhuzamosan egy egy ekönyvet amely 93 és 2013 között megjelent legjobb, uh, legjobb cikkeket tartalmazza. És itt a cikket azért nagyon tágon kell értelmezni, mert hogy uh, vannak bitank hosszú írások, ez az egyik, amit olvasok ezen a héten. Nem fogok róla beszámolni a könyvek között, mert az első cikknek közepén tartok. Egy eposz egy több füzetre elég, elég írás arról, hogy a MagSoft hogyan vesztette el a második, második pert. És nagyon jól látszik, az újságért az körbejárt mindenki. Most, most több Kindle single-ben adnak ki ezt a cikket egyébként a mai mm -hmm. napon, vagy manapság. De benne van az a Neil Stevenson írás, amit, amit én nagyon szeretek, az a Mother Earth Motherboard ami a világkörüli kommunikációs káblefektetésről szól. Van benne egy William Gibsonnak egy hosszú írása a Szingapurról, ami annó nagy vitát generált az a, az a magyar cím, vagy magyarul úgy hívnak, hogy Disneyland halálosítélettel, élettel. Ó, ez és ez kíváncsi Kiss anderson a klasszikus long cikke. Szóval nagyon, nagyon jók vannak ebben és az a, nem tudom, 8 dollár, ami hasonló miért adják kelet-európai adóval együtt, az pedig piszak módon megéri. Huh. jó egyébként, ez a Wired magazin ez nem tudom, nyilván a, a hosszú cikkek is nagyon érdekesek, és, és azok között biztos van, ami jól, jól öregszik, de tudod, ebben mindig volt ez a drótos vagy fótos trend izé, riport, hogy és kíváncsi vagyok, hogy mennyire vicces visszanézni, hogy 95-ben mondjuk mi az, ami menő, meg mi az, ami tired, ugye? Hát valóban sok minden fontos egyébként, nagyon sok minden megvan nekik a webes archívumokban. Nagyjából ezt a teljes teljes össze lehet magadnak vadászni egy hosszú délután alatt. Tök jó. Ugyanakkor itt itt van együtt és most jön az, hogy események kellene erre valami szignál, hogyha nem lenne sok munka ezzel vacakolni, de most így a Gabi eldúdolja a szignált hozzá is. Valaki elfügyülheti a máf szignált. E, nem az ment ról, de az... Állami vállalat csak nem. Oh. A... Ugyanitt, kedves hallgató, kiszerezte a máf szignált. Ha valaki tudja, be. Fú, látom már, hogyan lehet itt izé gyártni járgatni. Na szóval, ha már a Szigmára rákényszerít, kénytelen vagyunk az eseményekről beszélni. Két eseményt horgáztam ki a magyar kulturális életből, az egyik az, amit Facebook oldalunkon már megosztottunk, méghozzá, hogy most vasárnap lesz a 9. Budapesti Nemzetközi Képregényfesztivál, ez annyira aranyos, hogy egyébként a könyvfesztiválról is ez volt, hogy Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, szóval Cuki így együtt, és érdekes megjelenések, meg ilyenkor mindig vannak akciók, meg jó kis programok, csekély 500 forintos belépőáron, tehát tényleg nem egy nagy összeg, és ha jól emlékszem, kint lesz a Miranárisnak a fogadójában, vagy Igen, a igaz. teátrum teátrumában, ez az egyik, a másik pedig csak szőr mentén. kapcsolódik a könyvhöz, de biztosan lesznek könyvek is jelen, ez pedig a múzeumok is, ami a Nemzeti Múzeum kertjében szokott lenni, vagyis hát több évot szokott lenni, és ez aztán tényleg egy nagyon kellemes kis programocska elkorikázni oda, aztán körbenézni, kimennek a múzeumok különböző standokkal, programok, koncertek, és, és azért, mint könyv szerető emberek, én mondjuk a múzeumokat is szeretem. Külön érdekes koncertek lesznek egyébként vasárnap este, 4 este órakor a kezdetfiai, és 18 órakor az ülde fák. Aha. És hát, rossz idő az... lesz a hétvégén, azt láttátok? Az a durva. Az annyira nem jó hír. Sőt, egész nem is nem az jövő, ilyen. A jövő dolga. hétre mondanak ilyeneket. Egyébként azt tudjuk, hogy mi jelenik meg a képregényfesztivál? Mi van ilyen a képregényfesztivál, ami arra jelenik meg? Igen, de én, én nem, de... nem ájultam el így a friss megjelenések. több Van a tudom, Walking Dead-nek a következő része. Aztán van egy, hogy vasember, kettős pont gyilkológép. Igen. Valami uh, teljesen... Az eddig romantikus történet szállak meg, mert ember Van egy, hogy kísért a múlt, emlékeztek ebből a filmet is csináltak. Az érdekes lehet. Viszont azt nézem, hogy lesz mesterkurzus Alexander Zográffal, aki az a Diaszláv képregényrejzóval, akiről egyszerűen már ja. beszéltünk, és aki egy olyan érdekes őrültnek tűnik, tehát az ott mondjuk íredes. Jaj, szóval én nem a megjelenések miatt mennék oda, ha mennék. Aha, itt például az, a, az Odegner Robertnek a, a hívó című képregényéből lesz egy rövid film. Szerintem az is, le, hát ha az ember vidáman akar távozni, akkor utána még csinál valamit, de, de tehát vannak érdekes dolgok, meg aztán ki kéne nézni egyszerűen. Vannak dolgok, amiket így önmagukért, nem pedig a számot tevő néznek néz meg az ember, nem? Higgyi uh fel, ha -huh. másom, akkor mellette mellett egy sört. Igen, ott, ott lehet kapni ilyen kézműves is, nem? Múltkor ott vettem a keserű mézből, ami jó sör. Igen, az egy jó, az egy jó sör. Illetve egy gyanúsra sokat emlegetjük ebben a, a söröt. Igen, igen. nincs, nincsen semmi megihadó az asztalon, hogy menjünk tovább gyorsan. Oké, okay, hogy... oké. Okay. Mit szólnátok, hogyha könyvekről beszélnénk? Eddig jó. mit csináltunk? Szokatlan, szokatlan furcsa bohóság, de... Ádám, akkor maradjon nálad, amíg ki nem szárad a szád már itt. Jó, mert engem ugye megvett kilóra az asztra, és aki már találkozott velem, az tudhatja, hogy nem volt a a felhoztó lányt olvastam erre a hétre, és egyébként jövő hétre is az meg fognak jönni, ha minden igaz, de addig még lehet bármi. Mert hogy én eddig a Bacsi Galupinak könyvét bármennyire is megvettem másfél év, vagy mindig úgy éreztem, hogy ez ráér egy kicsit később, ez hosszú, erre most nincsen időm. Hát az igazából az egy szomorú történet, azt most nem olvasom el, vagy ó, most van újabb, ez már megvan mióta, és hát, ha eddig nem olvastam, most már minek tenném. És akkor most múlt héten volt időm olvasni, és neki is ültem és hát szinte tökéletesen letehetetlenek bizonyult. Annak ellenére, hogy ez egy szomorú történet, és emiatt napos időben kell olvasni, és kinézni közben az ablakon. És én úgy emlékszem, hogy Gabi annól azt mondta róla, hogy, hogy azért furcsa élmény olvasni, mert kevés olyan szereplő van, aki az ember szívesházonosulna. Bontál ilyet? A hogy megint vele egy fröccsöt talán inkább ezt mondtam, azonosulni én is gyakran nem akarok a de ettől még szeretem őket. Itt nehezen, nehezen kerültek hozzám közel, de aztán nagyon egy-kettő. Értem, mert én olyat se nagyon találtam, akinek, akivel leülnék egy asztalhoz, illetve aki igen, azok nagyon gyorsan megölik. A biztonság kedvéért, és azok sem voltak igazán, csak olyan szó, -szó. Tehát, hogy ha együtt jártunk a lába, akkor, akkor nem megyek át az utca másik oldalra, ha szembe jön. De azért nem keresjük egymást, meg a többi. Uh, és ennek ellenére egy remek könyv. Aki eddig nem találkozott vele, az azt tudja róla, hogy a távoli jövőben játszódik, vagy nem, nem annyira közel jövőben játszódik, amikor megemelkedett rohadtul a, a tengernek az óceánnak a szintje plusz különböző game a járványok söpörtek végig a földön, aminek az, az eredménye, hogy az emberek vagy meghaltak, vagy éheznek, vagy mocskosnagy gátek mögött élnek, és attól félnek, hogy meg fognak halni, vagy éhezni fognak. És tájföldön, ugye? Tájföldön. Igen. Tájföldön vagyunk, mocskos gátek mögött, és több különböző ember próbál azért küzdeni, hogy ott, ott ő életben maradjon. Egyrészt van egy kalóriaügynök, aki meg fog megtudni, hogy hol van ott a, a nagy génraktár, amiből aztán majd az ő cége azt tudna nyerészkedni és eladni különböző országoknak, különböző kitenyésztett dolgokat. Ö, van egy ilyen szomszédos államban egy kínai holokausztot túlélt kínai fickó, aki rendkívül ellenszenves és nagyon paranoid. És van egy felhúzhatós lány, aki egy ilyen gémódosított ember, aki meg sodródik ott a történettel együtt. És, és van nagy összeesküvés, kis összeesküvés idegen gyűlölet külföldi beszivárgó érdekek, meg minden. Tehát igazából egy nagy politikai játszványot látunk, hogy igazából alulról, meg hatalmi harc, és ez, ez iszonyatosan érdekesé teszi, mert itt tényleg a, a gyalogok szintjén, vagy még a gyalogok szintjén sem vagyunk a történet során. Egy, egy nagyon furcsa, nagyon kaotikus és nagyon veszélyes világban. És annak ellen, hogy igazából nem szerethetőek ezek az emberek, mert. Mert, mert a világ sem szerethető, mert, mert nagyon szár körülmények között mozognak folyamatosan, és, és mindent megtettek azért, hogy ember maradjanak. Ennek ellenére az ember elkezdjátok izgulni, hogy mégiscsak sikerüljön, vagy, vagy valahogy pozitívan végződjön, miközben végig bele van kódolva, vagy ez, ez nem lehetséges, ebből nem lehet megszokni. Ez, ez Atya a Istenem mit kezdenék benne típusú világ. De, úgyhogy lenyűgöző. El, el kell olvasni, sokkal többet nem tudok mondani. Nekem nagyon tetszett. És be is fejezted, egyébként. Be, be, be, be. be. Tehát tudom, hogy életben lehet maradni abban a világban, ezzel nem lövök a nagy, nagy poén, de, de teljesen ellenséges az emberekkel még mindig. Igen. Igen. Nekem, mert a, a végét azt különösen szerettem, ezt a, mondjuk ezeket a, ilyen típusú végeket azokat bejönnek, és kíváncsi voltam, hogy neked ez adott-e még pluszban valamit hozzá, vagy befolyásolta a kritikát? Um, nem vagyok benne biztos, ugye hát, a végén úgy voltam, hogy, és itt nagyon nehéz nem spoilerezni, hogy, hogy de, de miért pont ezt? majd egymás Annyi... között megbeszéltek, okay. basszus. Okay. <gül> Annyi kiút van ebből a könyvből, miért pont ezt? És ül felett az ember, és tudja, nincsen folytatás, bár megjelent hozzá egy novellás kötet, amit még nem olvastam, uh, és arra vágyik, hogy tovább olvasod, hogy megnézzük, hogy hogyan folytatódik ez a világ. Szóval egy jó könyv, ennyi. Neked hogy volt a hét, Gobi? Ö, ugye én múlt héten beígeltem, hogy ma, ita, i, i, ma, hát tehát hogy erre az adásra rossz könyvet fogok olvasni, hogy, uh -huh. hogy le tudjuk valahogy, de... De átpasszoltad nekem ezt a tevedatot. <gül> hát, úgy látom, te elvitte önként ezt a balhét. Én rossz könyvet igazából nem olvastam, de... Ennek csak az az oka, hogy, hogy ez a krimi, amit ez a Gericsen nevű hölgy, akitől már két könyvről is beszéltem, és szerintem senki nem tudja megkülönböztetni egymástól azt a két könyvet, Na, tőle olvastam el egy harmadikat, és nagyon-nagyon fontos és szükséges volt elolvasnom, ugyanis kiderült, hogy az egyes és hármas kötetet olvastam el a sorozatban, <gül> és, és nem zavart az, hogy tudtam a kettes kötet alapján, tehát kettes kötetnek a szerelmi kifutásait, ilyesmiket. Engem ez speciál egy ilyen, ilyen trélernél ez könyvétan meg is nyugtatott. Ezzel nem kell idegeskedni, hogy bármi történhet, én már tudom, hogy mi lesz ennek a vége a következő könyvben. És e, ilyen elvárásokkal futottam neki, és e, hogyha így futnak az ember, akkor nehéz azt mondani, hogy egy krémi rossz könyv volt, mert nem vártam tőle semmit egy, egy könnyed szórakoztatást, illetve a darabok hogy összejön végre a macska meg a, tudom én, a naplemente a pármafákkal. És ezt tökéletesen beteljesítette. Egyébként még mindig az van, hogy Csodálkozom, hogy ezeket a, úgy tudom, pont az első három könyvét lefordították magyarra a hölgynek, illetve hogy még mind a mai napig futnak a, a Rüzoli-Léendáls epizódok, amelyek csak a két főszereplő miatt viccesek. Ö, átlagos, kicsit idegesítő, a a főhöz karakter nő állandó bizonygatási kényszere, hogy a kegyetlen és ellenséges férfi világban ő hogyan állja meg a helyét, és hogy ez létjogosultságot nyerjen, ezért irritáló férfi karaktereket is teremtett a szerzőnő, amely nem kevésbé tegesítő, főleg, hogy így látszik a szerző és a regényolvasás közben, de, de alapvetően kellemes. A másik könyv pedig, az pedig egy csalás, mert végtelenül is vékonyka, száz oldal sincsen, ez pedig egy könyvfesztiválos 500 forintos libris beszerzés a jó formájú könyvek sorozatból. Ez Claudia Magris hangok című könyve, amely olyan vékonyka volt, hogy két kis novella, hosszú novella, Rövid, nem tudom mi az, ami szerepel benne, két monológ, ez egyiket egy férfi mondja el, ki tudja, hogy kinek a másikat egy nő, egy kicsit konkrétabb valakinek, aki egyáltalán nem biztos, hogy létezik, de legalább körbe tudjuk írni, hogy kicsoda. És a könyv hátulja már nem árul zsákba macskát, ő elmondja, hogy az első monológot, a férfi monológot egy... A, Don Juan regisztráriájához lehet kapcsolni, a második a női monológot pedig az Orphals és történetez. történethez. Elképzelésem se volt, hogy mi is az a Don Juan regisztráriája, két voltam operát hallgatni, illetve opera librettót olvasni ahhoz, hogy teljesen képekerüljek. és e, így aztán az történt velem, hogy közben Balázsra gondoltam, hogy igaz, hogy ő multimédia a élmény. élmény. Igen, igen. Én pedig operát hallgattam, és csak azért sem mondom el, hogy pontosan mi is az a regisztrária, mert jó volt meghallgatni. Az első történetben a, a beteg lelkű férfi, ez nagyon gyorsan kiderül, különböző nőket gyűjt az életébe beleillezgetve, ám ezek az igazi nők, ezek azért igaziak, mert egy, egy rögzített pillanatban rétezik csak a hangjuk, és ez a rögzített pillanat az az rögzítő. amelyeket úgymond uh, folyamatosan uh, ellenőrizget, csekkolgat ez a fickó, és, és uh, valódi kapcsolatot uh, vél kiépítetnek, vagy tekint kiépítetnek. De 30 valány oldal kell egyszer olvasni. A második történet pedig euritiké, modern euritiké szemszögéből mesélél azt a történetet, amikor Orpheus ö, lement él, él, érte az orvilágba, aztán ö, majd nem sikerült kihozni a hölgyet, de valami érte Ez már egy hosszabb történet. Nagyon kellemesek, és arra jöttem rá, hogy amikor ilyen könyvbe lezárt, könyvként kezelt, nagyon rövid történeteket olvasok el, akkor sokkal jobban hajlamos vagyok arra, hogy odaüljek a gép elé és, és utána nézzek mondjuk egy operárjának, amikor én nem is hallgatok különösebben operát, míg egy vastag ezt a ezeket az utalásokat én elhanyagoltam volna. Tehát hmm. van egy csomó, nem olyan fontos, nem, nem szánok ennyi időt rá, de 30 oldalnál, főleg, hogy nem egy novellás kötetben szerepel, ami 500 oldalas, hanem egy kis kötetben, ami nincs 100, rászántam az időt, és ez most így ketvet kaptam az ilyen rövid műfajokhoz. Tök, uh, akkor gyorsan elmondanám, hogy ugyanebben a sorozatban jelent meg a Puszták, vagy Puszta című uh, könyv. Igen. Megvan az is. Az is. Én megfigyelésem szerint az így a világon semmiről nem szólt, egy az egyharmadánál lehetett. Ha tovább jutszok valamilyen hanem ha nem, akkor viszont ne erről Köszönöm, köszönöm, hogy ilyen jó volt ehhez fel. Az is így oda volt készítve, de, de én próbálok így variálgatni, hogy, hogy különféle témák legyenek egy hétben. Ezért későbbre toltam. és szerintem a tudat alatt már el is raktározta ezt az információdat. Hát most majd én is, hogy mi történt a héten. Talán még emlékeztek, hogy a, az előző epizód végén így önelégülten rötyögtem, hogy hát most ezen a héten is jó, jó könyvet sikerült beválasztani. Hát Igen. hatalmas tévedés volt. Ez a Alexander Soderberg nevű fickónak egy svéd írónak a The Andalusian Friend című könyve. És ez a, ugyanabból a listából van nekem, mint amit, amit múlt héten találtam nagyon jó angol Bélis nevű írótól ugye könyvet. E, ilyen friss, modern, krimik listáról a Guardian-től. És hát rettenetesen rossz. Tehát én annyira szenvedek ezen a könyvön, hogy, hogy most így fontolgatom a 150 oldal után, hogy én ezt most leteszem és megsemmisítem a ömön. Uh, ami miben a meg a rossága igen, igen, tehát amígy nem is tudom így jellemző a, a skandináv, meg különösen ezekre a svéd krimikre, hogy olyan olyan szárazon és olyan tehát így szinte érzelemmentesen tudnak nyilatkozni, meg leírni ilyen emberi kapcsolatokról, meg, meg a, a szereplők érzéseit így egy-egy mondattal így el tudják intézni tehát van, van egy ilyen fajta, ilyen, ilyen hidegség benne és akkor Szó, ezt ez próbálja, hopp, megjelent a viszhang is, a skandináv vízhang. Szóval ezt próbáljátok elképzelni, egy alapvetően romantikus akció regény keretei között. Tehát porzamos, így, így valamiféle, nem tudom, talán így, így arra gondolt az író, hogy hát most már azért összejönnek ilyen hollywoodi filmek ezekből a, a, a svéd krimikből, hogy ha már eleve úgy írja, hogy, hogy hajós üldözés, meg a hajón lövöldözés, meg, meg pérgyilkosok, meg, meg mindenféle óriási fordulat van, sok közelharccal, akkor, akkor lehet, hogy kap valami film megrendelést is belőle, de, de annyira vértelen az egész, és annyira ilyen, ilyen, ilyen száraz a, a megfogalmazás. van benne egy ilyen elképesztően ellenszenves rendőrkarakter, ami szerintem majd ez a karakter biztos, hogy elég fontos szerepet kap, mert, mert nagyon rámegy az író, hogy, hogy különösen megutáljuk, és az egy elképesztő ilyen beteges, perverz figura, és tehát annak a belső ilyen őrületeit is olyan szárazon, meg olyan hidegen írja le az író, hogy teljesen ilyen kontrasztos tőle. Hát így olvasom, és akkor megkilódok minden mondattal, hogy, hogy se nem tetszik, amit leír, se ahogy leírta, tehát nem tudom, én, én eddig ennyire nem, nem utáltam skandináv krimit, úgyhogy most ez, ez új e, toplistás Ez a Söderberg. És elolvastad végig? Nem, nem, mondom, olyan 150 oldalnál Jaj, járok, és Tocs. akkor Megle, Hát megnál... Há, még egyszer ennyi, vagy egy kicsit több. Uh. A Söderberg, ugye ő betű Á. csak az angol változatban nem, nem volt ott. És egy trilógia első része gyerekek. Ott oh, ez, ez, ez egy melléválasztásnak tűnik. Uh -huh. az hogy nem tudom elhagysegetni azt a gondolat, amióta elkezdted leírni ezt, hogy hogyan néz ki, hogy valaki, valaki punyoltan, rezignáltan lövöldöz ki egy egyébként szabályosan parkoló szább 900 es ablakán. De lehet, Abszolút. hogy végénél is rosszabb. Abszolút ez a feeling. Enerveltan dobáljak a a másik. hát van egy ilyen jelenet, egy ilyen hatalmas showdown a hajón, és akkor a kábítószerkereskedők a... a, a mit tudom én, spanyol, meg a, az orosz bűnözőkot, meg a, a lengyel bérgyékosot egymással lövöldöznek, meg minden. És a következő jelenet, hogy, hogy az egyik főszereplő karakter, aki egy, egy jó, jóra való fegyvercsempész, akkor, mivel éppen ott kötöttek ki a hajóval, ahol közel van a nagymamája, meglátogatja a nagymamáját, és, és a régi dolgokról beszélgetnek. Tehát teljesen, teljesen katasztrofális Hmm. Egyébként tudtak olyan könyvet, ami 150 oldalánál sírte az és valahogy látoltad, és kiderült, hogy a fele így helyre piccent tette. Te emlékeztek ilyesmire. Szerintem biztos volt ilyen, biztos, hogy volt, ami ugye nagyon kicsibe ilyen volt nekem a, a Gamen könyv, amiről a múltkor beszéltünk, hogy nagyon utáltam a főszereplőt az első X oldalon, de hát az legalább gyönyörűen volt írva, és szórakoztató volt. Egyébként most ráklikkeltem ugye a Gudrican, ugye kicsit, hogy visszatérjünk a, az egyéb kritikák olvasására, hogy rengeteg ilyen egy csillagot kapott meg. Egy tánya nevű svét hölgy azt írja, és rögtön a szívembe zártam. Először is adott neki egy egy címkét, hogy Worst Books of All Time, és akkor azzal kezdi a kritikát, hogy The Worst Book Ever to Come Out of Sweden. Az igazság, én sem a Gudridzen vagyok most éppen, és én a tagline jutottam el, amely szerint ez a The Girl with the Dragon Tattoo meets the Sopranos lenne. Igen, de egy svéd kávézóban mindez. Igen, és hát nem mindegy. Szóval nehéz elképzelni, hogy ez jó, igen. lehet, hogy még kölcsön fogom kielni pusztán azért, hogy én is szenvedek ennyire, de most annyi jó van még. Szóval azok hisz, annyi, rossz, melegen annyi rossz könyv van még, gyerekek. Nem kéne rögtön lecsapni a másikét. Van jó, de a, ha, ha ennyire utálja, akkor ez biztos tud valamit. Nekem az a misztikus, hogy oké, okay, hogy, hogy uh, kiadták svédül, mert mit tudom én, de hogy erről fordítás készült, és Amerikába kapható angolul, tehát ez a hihetetlen, és rákerült a Guardian listájára. Ilyenkor van az az ember, hogy így megkérdőjelezi, hogy most én bennem van a hiba, de hát látszik, hogy másnak is fáj. Nézd meg még ott a Goodreads-en van egy ilyen Rating Details nevezetű oszlop, 16 százalék adott rá 5 csillagot, 32 szerint 4 és 3 csillagos mind a kettő uh -huh. és vannak úgy utálták, mint te, ők egyrészt a 14 két csillaggal és 3 egy csillaggal uh -huh. hát és ami igazán szíven szúrt, hogy ezt a Brett Thor ajánlja a fülszövegben tehát az azért durva jó, de őt eddig sem mondani az az... azt hiszem uh -huh. jó van és akarunk-e még kedveset mondani a végére Lajhár, baby. Ó, oh, a Lajhár az útest közepén, mindenki látta a videót. Igen, Emberek, igen. Ha hallgatók, öt hét van hátra, és olyan hatalmas buli lesz a századik adás kapcsán, hogy ezt el nem tudjátok képzelni. Igen, lassan ki kell találnunk. Igen, nekem a az az irányvonal, hogy, hogy valami olyan szintű bulinak kell lenni, ami után még évekig szégyenkezünk. Jó. igen, mert a kétszázadik az ugye nem annyira, inkább a kettő a következő, nem? Ja, ja. Valamiért, a negyed évezred. Ö, hát jó, én szívesen megfürdök könyvekben, tehát így megkempergek. Jó, a minimum. A szorvoslány, melyik tapad rám a szuroktól, vagy a mésztől a mese alapján, de tervezhetünk még, sőt várjuk az ötleteket. Igen, igen. Hát ami így, így fontos elem, hogy, hogy sokan legyünk mindenképp, tehát így mindenki a naptárját nézegesse, hogy hogy kb. 5-6 hét múlva ráérjen mindenképp, és mindenképp valami alkohol és könyv, valamiféle mixtúrája az elő fog kerülni. Elképítettem, hogy alexandra könyvpajtában a részegen vállalatat fog viselkedni, de ne menjünk bele, inkább ebbe. De vicce, van lehet csinálni. Az az nem véletlenül van az aljukban borsot. Végül is igen, igen, igen. Ha más nem Budapesti ilyen idejövünk Legénybúlcsúra, dolgot kötjük össze egy könyvésbolt látogatással. Felejthetetlen lesz, megígérem. Végigisszuk város összes könyvésboltját. Na jó, hagyjuk ezt abban, hogy gyorsan köszönjünk. Sziasztok! Kell. Sziasztok! Sziasztok!